O scrisoare pierdută. Comedie de Ion Luca Caragiale. O anticameră bine mobilată. Tipătescu se plimbă cu răcnetul carpaților în mână. E în haine de odaie. Pristanda, în picioare mai spre ușe, stă în sapie. Rușine pentru orașul nostru să tremure în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitrec, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearle unui vampir. Eu vampir, caragiot, e caragheos. Curat caragheos. Pardon să o oane că întrebă. Vampir. ce ea vampir? Unul... Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului. Dumneata su sângele poporului? A, Curat, Mișel! Curat, mordă! Ei nu s -a Nu s -a Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba să-mi rază mie mustățile. Și mie! Dar în sfârșit, las -o asta, lasă-l să urle ca un câine! Curat ca un câine! A început să se-mi istoria de aseară. Vă spuneam, seară. Ați pisem el după masă, precum e misia noastră. Acum dumneavoastră știți că bietul polițai nu are și el ce de mâncare, de băutură, de culcare, de sculare, ca tot creștin. Firești? Și la mine cu să trăiți greu de tot. Ce să zici? Familie mare, renumerație mică după buget cu anefănică. Încă de-aia nevastă mi-a zice, mai roagăte te și tu de domnul prefectul să-ți mai mărească leafa că te prăpădești de tot.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 când e om de credință. De credință cu fanică să trăiești? Nu mă uit dacă se folosește și el cu o paradă, mai ales un om cu o familie grea. Nouă suflete, de nouă și renumerație. După buget. Mică să rătumână cu anifanică. La săchită, cu steagurile de la -al alte țări, și bine. Ai tras un șel el condeiul. Curat condeiul. Adică de cum condei cu Contul s-a plătit la Comitet pe 44 de steag. Da! Ei. Hey. S-a pus 44 patru de steaguri? S-a pus, coarefănică, s-a pus. Poate unu-două o să le fi dat vântul jos, dar s-a pus. 44? și patru? Patruzeci și patru în cap, coarefănică. Nu umbla cum ofturghiță. Nu m-am plimbat eu la luminații în cu Zoie și cu Nenea Zaharia în tot orașul? Tocmai ea cum e glumeață să zice, ia să-i numărăm steagurile lui Chiță. Îmi pare rău. Tocmai Coana Joițica, tocmai dumneai care de. Să ne așteptăm de la Dumnezeu la o protecție. I-am n-a zis-o cu răutate. A zis-o de glumă. Nu știe și Nenea Zaharia, și ea că ești omul nostru. Al dumneavoastră, Coanefănică, și al Coanei Joițicchi. Și al lui Conu Zaharia. E, și le-ați numărat cu făică. E așa, e 44. Vreau 14-15. Apoi să le numărăm cu Anefănică. Să le numărăm. Două la prefectură. Două. Două pe piața 11 februarie 4 Două la primărie 6 Unul la școala de băieți 7 Unu la școala de fete 8 unu la spital 9 Două la catindreală la Sfântul Nicolae, 11 Două la prefectură 14 L-ai mai numărat pe alea de la prefectură? Nu, coanefănică să trăiți Două la primărie 18 4 la școală 24 Două la catindreală la Sfântul Nicolae 30 L-ai mai numărat o dată pe toate astea? Și adun rău? Doamne, pe zeci de coanefănică să trăiți 44 în cap 44. Cum zic, Unu, două, poate fântul, cine știe. Ghiță! Apoi nu mă orbi de la obraz așa. Familie mare, renumerație după buget. Ia să lăsăm steagurile. Cu să le lăsăm, Coane. o odată istoria de seară că mă grăbesc. Bine zice, Coane, Fărinte. Aseară, pe la zece și jumătate, mă duc acasă, buc ceva și mă dau așa pe-o parte să ațipesc numai un minuțel. Că eram am prăpădit de ostenit de la foc. Nevasta, zice, pardon. Dezbracă-te, ghițe și te culcă. Eu nu. Eu la datorie cu anefărică. Zi și noapte, feștic la datorie. Așa, mă scol cam pe la douăși pe fără un sfert și, pardon, mă dezbrac de mădiri, scoți chipiu, mă îmbrac civilește și plec la datorie cu anefărică. Până să plec, se făcuse vreo unul după 12. O iau prin dosul primăriei și apuc pe Maidan ca să ies la bariera Unirii. Când dau să trec Maidanul, Văz lumină la ferestrele de din dosarul Donai, ca ți-a venit. Și ferestrele vrei Ulucile înalte. Dacă te sui pe uluci, poți intra pe fereastră în casă. Eu, cu gândul la datorie, ce-mi dăngând ideea. Zic, să mai ciupim noi ceva de la onorabilul, că nu strică. Și vine șor ca o pisică, mă sui pe uluci și mă pui să ascult. Auzeam și vedeam cum vă auziți și mă auziți, cu că știți, ca la teatru. Ei, ce? Jucaseră stos. Cine era? Cine să fie descărcarea? Ionescu, Popescu, Popa Pripit și Popa. Da, Popa și Don Tăchitie și Petcu, și Sapisescu. Toate gaștam păr. Jocurile pe ispravite. Și fumărie de tutun ieșea pe fereastră ca de la vapor. Mai juca Popa și cu petcuși. Ei lați deau de vorbă, și ca săaven cum înjura. Grozav cu oanevenică pe guvern și pe dumneavoastră, și își număra voturile. Dar scălimea, popa și mă curat mofluji. Cu rănul. Asta că le dau eu voturi. Le dăm noi voturi. Dar să vedeți ce s-a întâmplat cuaneică. Din vorbă în vorbă, ca cu zice. Mă prins cu dumneavoastră că o să voteze cu noi, cine cu gândul nu gândiți.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 Mă mai întorc eu, da? Închisez referințele și lasă-se Cine să fie? Ce scrisoare? Nu precep. Ghită, eu trebuie să mă duc la dejun să nu fac pe nenea Zaharia și pe Zoe să mă aștept. Ei nu dejunează fără mine și nenea Zaharia nu iese înainte de dejun. Și mai ales cum e Zoie nerăbdătoare. Ce mi cu Să-mi afli ce scrisoare aia, și de cine e vorba. Ascult cu Dacă s-ar putea să pune mâna și pe firul ăsta, nu doar că mi-e teamă de intrigile profetului Cățavecului. Dar n-ar fi rău să-l dezarmăm cu desăvârșire Și apoi să lucrăm pe onorabilul Cu să-l lucrăm Stăi un minut până să-mi schimbi haina Ieșim împreună, am să-ți mai spun ceva Stau, cu păric Prea misie, misia de polițai Și conopănică cu coana ca Mai stau să-numere steagurile Tot vorba bietii neveste zice Ghiță, ghiță pupă și papă tot. Căsătulul nu crede la alt flământ, zic curat. de pildă conufănică, moșia, moşie, funcția, funcție. coana joiţica, coana joiţica, trai neneaco cu banii lui Trahanache, <coughs> Babati. da i unde? Familie mare, renumerație după bugeri mică? A, ce coruptă societate!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 Banul cu oarepănică vine numai decât. Momentan, e dincolo. Ah, iată, cu oarepănică. După aceea vine cu pălăria și haină de oraș. Nei ca Cum se poate? A ieșit înainte de dejun? Ce? E comedie, mare comedie fanică. Stai să spui. Îi face semn să expedieze pe pristan. Mai aveți ceva să-mi ordonați cu oarepănică? Nu! Nu uitați de ce am vorbit. Trebuie să avem dezlegare istorie cât mai de gravă. Ascult! Nenezario! E lung ce ai să-mi spui? Nu mi-o pot spune la dejun? Ai puțin pică răbdare? Nu trebuie să știe joițica, e comedie mare, fănic. Atunci treci ghiță pe la nenea Zaharia pe acasă și lasă-i vorbă cu anii joițichii. nu e așa, nene, Zahariu. Să fie așa de bună să nu se supere dacă o întârzia de la dejun. Avem ceva politică de vorbit între bărbați. Ascult, coane, fănic. Când Pristanda vrea să iasă prin fund, ușa din dreapta se deschide puțin. Zoe scoate capul, cheamă pe Ps! și închide repede ușa. Tipătescu se întoarce și îl vede pe în lângă ușa din dreapta. Hai, unde te duci? îi face semn să tacă arătându-i pe trahanache. Unde mi-ați ordonat? De ce nu ieși prin față? Da, prin față. Jocul Zoii se repetă. Pssst, pssst. Ghiță iese pe acolo. Tipătescu dă din fără să înțeleagă. Ei, negă, Ce ia spune. Te văd că Am schimbat.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 Și către cine? A cui? A cui ne ne Stai să vezi. Ata către nevastă mea. Către scrii Scrisoare de amor în toată regulă. Ai? Ce zici dubleata de asta? Nu se poate. Nu se poate. Am citit-o de 10 ore, poate eu o știu pe din afară. Ascult. Scumpa mea Zoe, venerabilul, adică eu, merge de seară la întrunire. Întrunirea de la alte seară. Eu, adică tu, trebuie să stau acasă pentru că aștept de pești de la București la care trebuie să răspunzi pe dată. Poate chiar să mă cheme ministrul la telegraf. Nu m-aștepta prin urmare și vină tu, adică nevastă viajoicțica, la cocoșelul tău, adică tu, care te adoră ca totdeauna și te sărută de o mie de ori, Fonic. Însă! Mm.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 Trebuie să-i spunem lui Ghiță să îngrijească. Mișelul de Cațavencu o să ia de seară cuvântul ca să ne combată? Nu te teme, nene, zar, De seară, domnul Cățavencu, hmm. nu o să fie la întrunire. O să fie în altă parte, la păstrare. Haide, de mergi la dejun? Nu, neică, eu mulțumim, am treabă. Du te dumneata, singur, sărutări de mâini cu ani joițici. Bine, dar la prânz, desigur, de seară eu mă duc la întrunire. Trebuie să stai cu joițica, Eu urât singur. După întrunire, avem preferanță. Da, nei Casario. La revedere, Fărica. La revedere, nei Casario. Și nu te mai nei, că pentru fi ce Michelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o societate fără moral și fără princip, nu merge s-o cu iuțeala. Trebuie să ai puțin tică răbdare. Ce să fac, ce să fac și nu mai vine ghiță?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 Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar. Ah, ce noroc! M-a luat la Căța Vencu. acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Am publică scrisoarea, poi. Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorăm. Și nu mai vine ghitță. Păi i l-am trimis eu la Căța să-i cumpere scrisoarea cu orice preț. Care va să zică ghitța e acolo. E sigur? El trebuie să. Se repete la ușa din fund și se trage iute înapoi.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 Să fie trădare la mijloc, ai? Eu mai și mai departe și zic, trădare să fie dacă ce din interesele partidului. Dar s-o știm și noi? Prefectul trebuie să ne dea cheia comediei ăștia. Ia Salutare, salutare, stimabile! E Galben. Ce roșu s-a făcut! Salutare, salutare, onorabil! Ia poftiți, ia poftiți, mă rog! Mulțumim, mulțumim, stimabile, dar ne cam grăbim. Sunt 12 trecute. Și eu am, n-am înfățișare la 12 trecute fix, mă duc la tribunal.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 Madame Trahanache, dumnea ta, nenea Saharia, noi și ai noștri, să ducem pe brațe pe domnul Cațaven. Și cine spune asta? <laughs> nu râde, estimabile, nu râde. A început să se vorbească. Și de ce să zicem lumea are pentru ce să intre la bănuieli? Domnul Trahanache a vizită la domnul Cațaven. Ei, hey, Madame Trahanache la vizită la domnul Cațaven. Ei, hey, domnul Ghiță, polițaiul la vizită la domnul Cațaven. De unde și până unde?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 Asta nu pot să vă permit. Mă rog, iată ce se împarte acum prin târg din partea lui domnul Cațavencu. E tipărit, stimabile. Tipărit? Da, tipărit. Dăm voi. Dăm ca pozitivă știre acum că desigur candidatura amicului nostru politic, domnul Cațavencu, prezidentul grupului independent, este pusă la depost de orice rovir din partea administrației din contră avem cuvinte puternice pentru a crede atât bătrânul și venerabilul domn Trahanache prezidentul comitetului electoral cât și junele și onorabilul nostru prefect a fi convins în fine că în împrejurarele prin care trece țara județul nostru nu poate fi mai bine reprezentat decât de un bărbat independent ca micul nostru domnul Cațavencu domnul Cațavencu va lua cuvântul la întâlnirea de seară, comitetul grupului independent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 Salutare, salutare, stimabile. Salutare. Ah! S-a dus? Ai văzut, Fănică? Ai auzit? Ah, și nu mai vine. Fănică, Fănică ne-a o nenorocire grozavă. Taci, vine cineva. E Ghiță, desigur. Se repede la ușa din fund, prin care apare cetățeanul turmentat. Eu sunt alegător. Cum te cheamă? Cum mă cheamă? Ce treaba să spui cum mă cheamă? Vorba e, sunt alegător. E turmentar. Dracul să ia, nu e nimeni afară. Lasă să-mi aici toți nebuni, toți pețivi. Haide, ieși. Nu, nu sunt turmenta, las Lasă că ne cunoaștem. -mă. mă cunoaște corozarea de la Feroare. Nu-i vorba, ține-o la domnule Cacericu. E din societate. Dar vorba e eu, alegător. Eu, oh. apropietat. Eu pentru ce votez? <găt> Da, ameti, trimite i drumul, ia de tot. Fii bun, cetățene, du-te, altădată mai vorbim. Dar ce să vorbim a, a Cu ce treabă, Nu uitați la mine că sunt așa de. au făcut-o de oaie, de tot. Să vezi băta cum de a deveni la bătură. Că a fost lată. E bun omule și înțelege. Eu am găsit o scrisoare. O scrisoare? Da. Adubitarea către Cora Am găsit-o altă seară pentru că deși de la întrăinere. făți ți idee. Dar altă în seara de azi dimineață să o duci într-un chef. Mizerabile! Nu mă zguduie ca am Lasă-l, să vedem. Lăsați-mă să vedeți. Când l-am găsit-o, de curiozitate am deschis-o. Și m-am dus-o să o citesc. N-a pucat să-i bine și hați. Pe la spate, duc ați avea cu Dă-se-mi Și ți-a luat-o Ți luat Aș Am băgat un în Ce Zice, doamna e Așa faci parte din societatea noastră Și primezi scrisori de la prefectul cetățele bravo -s. Zic Aș De la prefectul Zice I-am cunoscut slova Ia, arată mă Doamne păzește Bacă de-o, dau, de vorbă, un vorbă, tu vura n am avut tu pe la o țuică. Una, două, trei, pe-o mă cu bere, de cu vin, cu vin, de cu, cu bere. A făcut și l-am băut? O, oh, l-am băut? Dar scrisoarea. Scrisoarea? Unde e scrisoarea? Nu striga, ca amețesc. O am la mine, scrisoarea, da. S-ar putea? Da. S -ar putea? O am la mine. He, he, domnaie zicea că că de zice polpăia. Zic, nu trebuie la rău, e slavă dole, apropiatari sunt. Alegător, vorba e eu, hă, eu pentru cine votez? Am pierdut-o. Am pierdut-o. Ah. Ți-a furat-o ca țavenco. Adică domnaie se prea că ai dormit? Vezi, ce n de, cuvinte, de cuvinte. bine, ce ai făcut? Nu mai zguduie. Cu ani cu ani joi, bine. Cu, unzaharia. cu unzaharia nu mai spune cameteș. Gata nenorocitul ăsta și. Și dai drumul până pe scara amică. Hai, cetățene. Nu mă împinge cameteș. Haide! Ha Vorba e o pentru ce votați? Haide! Nu mă împinge cameteș. De Zaharia nu avem teamă, știe tot, dar nu crede nimică. N-ai auzit? Fănică, fănică! Ce-ai făcut ghiță? Ai fost la Cațavencu? Am fost cu o Se lasă greu. Greu de tot? Or, o oră mie de pol, ori de putăție. Trebuie să punem în apel. Du-te, ghiță! Ia, jandarm! Vii ori mor, trebuie să-mi aduci la poliție, acum, într-un moment. Fănică! Du-te! Ascult! L-am prins cu alta mai boacă! Nene! Joicico! Nene! Joitico, aflat, ah! știe tot. Bine, omule, nu Ce zis să nu-i nu O știam eu cât de desințitoare. Ia ca, vezi? Ah. Eh, ce a spus că l-am prins pe onorabilul cu alta mai boacă, ah. nu? Ghiță, un pahar cu apă. Ah. Care e onorabilul? Ai puțin de cărăbdare, ca țavencă de. Ah. Cu ce alta? Cu altă plastografie. Ce plastograf? Ah. Curat plastograf! Acela salon. Trahanatie, Farfuridis și Brânzovenescu stau în prejurul unei mese rotunde, studiind listele electorale. 69 cu roșu. Bun. 11 cu albastru. Ai lor. 12. Ai puțină tică răbdare. 1, 2, 5, 7, 10. 11. 12. Cu ia Siripeanu? Nici nu mai are drept de vot.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 Să voteze cu noi <gânt> Nu pricep ne că Zahar o vorba noastră Adică noi Partidul nostru <gânt> Pentru cine votăm noi Pentru cine lucrăm noi Noi încă nu știm Mă rog, aveți puțin vitez, Nu știm, Mai aveți... și mai departe și zic Cum ziceam lui amicul meu prin Zovenescu. Mă tem de trădare Cum de trădare? Dar noi astăzi când am mirosit ceva Cumva Ceva, cumva ceva cumva? Dacă e ceva la mijloc. Ceva la mijloc. Ceva la mijloc. Da, așa, dacă e trădare, adică dacă o cer interesele partidului. Fie. Dar cel puțin să o știm și noi. Pentru că eu am zis-o cu stăpânii noștri, cu micia cel acel bătrân și cu Vlad Zepeș, Nei că Zahariu. Îmi place trădarea, dar. Mă rog, ai puțin Ce că Ce răbdare, Nei că Zahariu. Nu mai ai primit de așa lucru. Astă seara e întronire. Mâine începe alegere. Da. E. Pentru cine votam? Pentru cine votăm? Aveți puțin pică răbdare. Pentru cine ați mai votat și până acum? Nu înțeleg? Nici eu? Mă rog, ia să ne tămăcim noi puțin el. Să ne telmăcim, da, să ne telmăcim. Asta o cerem și noi. Ce sunteți dumneavoastră, mă rog? Vagabonzi de pe uliță? Nu. Zavraji? Nu. Că Nu. Dumneavoastră, adică noi, suntem cetățeni, domnule, suntem onorabili.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 Pe sârmă, stimabile? Da, pe sârmă, ce crezi, dumneata? Toate bune și frumoase cum le tălmăcești, dumneata Neică Zahario, dar nouă, no, ne frică de trădare. Nu, nu. din partea dumneitară. Nu din adumitară. Dar din acui? Pe, din cui, din acui. Știi, dumneata, din acui? Să n-am parte de joițica, dacă știu. Știi ce venerabile Neică Zahario? Ia să dăm noi mai bine cărțile pe față. dă neic, să vedem. Ți-am spus că mi-e frică de trădare, e, e, e, eh. mi-e frică din partea amicului. Care amic? Care amic? care amic? <gântu -i> Știi, dumneata, să n-am parte de joițica, dacă știu Iar te faci chinez. Jo nu. Din partea amicului... fânică. Ce? Din partea prefectului. Cum? Nu-mi e frică de ei, că-și dă cu cațavencu. Cu cațavencu? De... Cu mostologu. Cu niflistu. Cu vencu, Trădare? Fănică trădător? Ei, bravo -s. Ei, asta mi-a plăcut. Ei, nu mă așteptam. Ei, ne-am procopsit. De noi... Eu... Ce ne Ai puțin tică, răbdare stimabile? Nu dau voie nimănui să-și permită mănțele să mănuiască măcar cât tu și de puțin pe fănică. Pentru mine, estimabile, mă înțeleg să vie cineva să-mi bănuiască nevasta pe Joițica. Pe Coana Joițica, onorabile! Îmi pare rău, să Saharionui, nu... Ai puțin tică răbdare, zic! Pentru mine să vie cineva să bănuiască pe Joițica, ori pe amic cu fănică, totul -ai. Eu, un om cu care nu trăiesc de ieri, dar la altă aer, Trăiesc de opt ani, o jumătate de ani după ce m-am însurat a doua ori. De opt ani trăim împreună, ca frații.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 Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru? S-ar mai fi găsit, poate. Mm. Să-mi dai voie să nu te crezi. Un om independent care a făcut servicii partidului, județului, țării și mie, ca amint mi-a făcut și îmi face servicii. Da! Și să veniți dumneavoastră tot din partid să bănuiești că... să vă pronunțați cu astfel de cuvinte neparlamentare. Îmi pare rău. În sfârșit, nu. Noi... Ai puțin decă răbdare?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 De seara la sfârșitul tuniri, Parcă-l venerabilul că se scoală Și trage clopoțelul Stimabililor, aveți puțin răbdare, Candidatul comitetului nostru Este onor domnul Nae Cațavencu Moftonu Și bravo în sus și bravo în jos Și mâine și poi mâine leghită ghiță polițaiul, alergă până iese riba de un cot Și ți pe domnul Cațavencu Care ne-a înjurat și ne-a bat jocorii De atâta vreme pe toate tonurile Deputat la colegiul 2 Și noi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 Așa da. o iscălesc. O iscălim? Mai mulți dă partidului. Dar dacă ne cunoașteți slova la telegraf? Pune pe altcineva să o scrie. Pe cine? Trebuie să găsim pe cineva să ne odea la telegraf. Ai de prin Nu mai să nu pățim ceva. Trebuie să ai curaj, anonimă. Câte ceasuri sunt? Cinci. Hai de grab. Între cinci și șase fix să gide telegraful. Intră ghiță prin standard, E puțin mișcat. O facurem și pasta, și tot degeaba. Am pus mâna pe domn Cățavecu. Când am azmuțit băieții de la umflat, striga cât putea. Protestez în numele Constituției! Asta e violare de domiciliu! Zic! Curat violare de domiciliu, Da umflați Și l-au și umflat. L-am turnat la hârdăul lui Petreci. M-am întors cu birge acasă de la el. Am căutat prin toate colții am ridicat șamele, am destopat urloile sobii, am scobit crăpăturile zidului. Peste putință să dau descrisoare. M-am întors la poliție, l-am scotot ce prin buzunare, peste tot. Nu e și nu e. L-am amenințat că am poruncă de la Conufănică, să-l chinuiesc ca pe hoții de cai. Degeaba. Nu spune decât nu mai și nu mai cu anișuieții. O caut și nu o găsesc. Acasă nu e. Aici nu e... A, ia că tocoana Coana Ghiță! Bine că te găsesc! Și-o vă căutam, Coana Joițica! Ghiță! Ghiță, ce-am aflat? Ce ați făcut? Ați înnebunit? Adinaor, când ieșeam de acasă, am aflat de la doctorul că te-ai dus cu jandarmii, ai călcat casa lui Cațabencu, l-ai luat pe sus și l-ai dus la poliție, la arest. Cum ai făcut asta? Ordin verbal de la Colon Unde e Fanica? Nu știu, îl caut și eu. Și pentru ce l-ați arestat pe Cațavencu? Pentru ca să-i apucăm scrisoarea. Și a apucat-o. Nu cu Ană După câte am căutat și pe dânsul, și la el acasă, scrisoarea este ascunsă altundeva. Giță! M-ați nenorocit. Scrisoarea o să fie publicată mâine și ați făcut și scandal degeaba. Dăscălimea de o să urmeze înainte cu gazeta și lipsa lui. Ce o să zică la București guvernul când află că a violat domiciliul lui Cățavencu și l-ați arestat în ajunul alegerilor?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 Și roagă-l din partea mea să poftească aici. Îl aștept. Numai dacă conu fănic. Mm -hmm. Dacă ții la tine, dacă ții la familia ta, ghiță! Cum să nu ți-o coane, Joițico, 11 suflete! Du-te de grabă, într-un suflet să nu vii fără cața cu. Poartă-te bine cu el. Ia o birjă și vină într-o clipă. Ascult! Ai venit? M-am dus! Zoe scoate gazeta și citește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 Cu un Mișel ca el, când ne ține la mână așa de bine, lupta ar fi o copilărie, o nebunie. Fănică, trebuie să se învoiască. Trebuie. Ah, și apoi, mai la urmă, Cața Vencu poate fi tot așa de bun deputat ca oricare altul. Dar unde-i Fănică? Unde poate să fie? Zora, aici ești. Fănică, te așteptam. Ce ai făcut? Ai arestat pe Cața Vencu. Te-ai gândit bine la ce ai făcut?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 Ce, Dumnezeu, ești femeie în toată firea, nu mai ești un copil. Atâta neglijență nu se pomenește nici în romane, nici într-o piesă de tele. Judecă-mă, Fănica, judecă-mă. Da, așa e, am fost o copilă, am făcut o nerozie fără seamă. dar acum trebuie îndreptată. Fănica, dacă mă iubești, dacă ai ținut tu la mine măcar un moment în viața ta, scapă-mă, scapă-mă de rușine. Tu ești bărbat, nu-ți pasă.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 E o depeș anonimă. Am oprit-o? și am dat ordin la Telegraf să nu mai expedieze nimic fără știrea mea? Dar știu eu ce poate conține o depeș cu cheie? Iată! Trădare. Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la Colegiul 2. Trădare, trădare, de trei ori trădare. Mai mulți membri ai partidului. Orice s-ar întâmpla, nu se poate să sprijinim pe mizerabilul. Nu, nu, nu. Spune, să căutăm, să găsim alt mijloc. Alt mijloc nu văd.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 M-a la moarte și mă pot scăpa și mă las să mor Zoe, Zoe, Lasă-mă Dacă ambiția ta, dacă nimicurile tale politice Le pui mai presus de rușinea mea, de viața mea Lasă-mă să mor Să mor cu siguranța că opt ani de zile mai am amăgit în fiecare minută Că nu mai vin niciodată, niciodată, niciodată Zoe, să vedem, să ne mai gândim Nu mai e vreme de gândit, panică. Fiecare minută care trece neapropie de pe Iire, trebuie să te hotărăști. Să mă hotărăsc, să mă hotărăsc. Adinaur, în Lipscani, am aflat de arestarea lui Cațavencu. Am alergat ca o nebună la redacție. Iată ce foaia a scos comitetul lor. de foaia, tipă de încet. Înțelegi de ce trebuie să ne așteptăm după arestarea lui? Omul ăsta joacă viața! Nu se joacă pe-a lui Fănic, o joacă pe-a mea. Pentru că încă o dată spun, din două una,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 N-ai ce-i face. Familie mare, renumerație după buget mic. Și, în sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul? Curat cu Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voin să se dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, Pe dânsa voi să o văz. Mai e vorba cu anedicule pe Coana Joițica, pe dumnezei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 Iubitul, scumpul, venerabilul Nena Zaharia, <laughs> parcă l-auz de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul farfuride, scopul, scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabilul fânică trebuie să facă venind de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mincere? Atât mai rău pentru el. Îl arestează? Atât mai bine pentru mine. Când a ți mai cu minte ca toți, mă cheamă.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 Trebuie să vrei, dacă-ți-i de puțin la onoarea. Mizerabile! Canalie e nerușinată! Nu știu ce mă ține, să nu zdrobesc capul! Ia un baston și se întoarce turbat câte gata vecule. Mișelule, Trebuie să-mi dai acea scrisoare! Trebuie să-mi spui unde-i scrisoarea? Ori te ucid ca pe un câine! Ajutor! Săriți! Nu moare vampirul! Prefectul asasinatului! Ajutor! Domnule, pentru Dumnezeu, te rog, nu striga! Fanica, e nebunit? Domnule Cățavencu, mă rog! Cum să nu strig, doamnă? Michel, Michel, Michel. Domnule Cățavencu, cer scuze eu pentru momentul de care l-a făcut pe fă să uite. nu cap scuze, doamnă. Trebuie să ies de aici numai decât. Nu mai pot sta un moment într-o casă unde mi se viața în primește. Domnule Cățavencu. În sfârșit, dumneata, ești un om cu minte, un om practic. Dumitale este indiferent de la cine ți-ar veni a ceea ce ți trebuie așa de neapărat. Nu înțeleg. Ai cerut în schimbul scrisorii de care e vorba, mandatul de deputat. Ai jurat pe onoarea dumitale că poimune, când îi fi proclamat, vei da scrisoarea celuia ce te-ar face să fie ales. E, eu te aleg, eu și cu bărbatul meu. Mie să-mi dai scrisoarea. Primești? Primesc!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 Iar, omul meu. Da, iar eu. Am venit pentru istoria de care am vorbit azi dimineață. Ce facem? Ia ca mâine începe. Eu pentru cine votez? Pentru cine, pentru cine. lasă mă în pace, cetățenii Ajuns de suferit. Votează pentru cine poftești. Eu nu poftez pe nimeni dacă e vorba pe pofte! E, lasă mă în pace. Administrația nu voiește să influențeze cât uși de puțin pe nimeni. Pardon, dați-mi voi mi pare de contră că într-un stat constituțional, mai ales într-un stat tânăr ca al nostru, administrația ar trebui să... Să înțelege. E, onorabilă, nu te vedea, sluga, o mie de apace și zic mai așa, e? Adică că i cu pere, -i cu vin, nu pentru cistea obraze, pentru ca să-mi faci pontul cu scrisoarea. Bravo-și, dole, ah. n trimite-l. În sfârșit, cetățele, te rog, lansă-ne cu binișorul, lansă-ne. Ce poftești de la mine? Nu ți-am spus? <gânt> mă începe. <gânt> Eu pe cine aleg? Pentru cine? Pentru domnul Nae Cațavencu. Pentru... <gânt> Nu mă e bunic, amețesc! Pentru ești un om pentru, Nu mai a ca amețesc! Pentru că te-ai lăsat să-ți în buzunar, să-ți scrisoare. scrisoarea! E, nu faci nimic, ca poate mai găsim ala. Da, să mă să vorbesc, pentru că ești... Alegător. Nu, vețiv, vițios, păcătos! Mănica! Da, vețiv! Uite-și acum ești turmentat, ești... Băut. Aș. Oi te miroși cale de-o Asta este mirosul meu, natural. Miroș arom. E bravo, îți vrei să a agas? Ei, pentru toate astea trebuie să-ți dai votul lui onorabilul domn Cațavencu. Pentru așa alegător, mai bun ales nici că se putea. Mănică! Totdeauna ironic, stimat. Da, pentru domnul Cațavencu lucrăm noi. Pe domnia sa, noi îl sprijinim. Pe domnul Cățavec, cum să-l alegeți dumneavoastră, ci nu îl sprijinim de silă, îl sprijinim pentru că dumnealui este cel mai onest concetățean al nostru. Fănică, fii cal, dar sunt cal. Pentru că și dumnealui nu e ca alții fund. Michel, pentru că nu e ca alții canarie, nu e ca alții infam. Pentru că, încă o dată, la legător ca dumneata, cu minte, cu judecată limpede, cu simț politic, nu se poate mai bun reprezentant decât domnul Catsavencu. onorabilul domn Catsavencu! Ce răutăcios. Ia cătrădarea când îi spuneam venerabile! Hai, cu ne răbdare! Nene! Hai, lăsați-mă toți în pace! Trebuie să-mi stimabile de mergem la București Să vom spune tot Duceți-vă la drag La ziare La comitetul electoral central La guvern Ui, nu fuci ca mețes În sfârșit, ce e fănică? Nu m-a întrebat pe mine nenezariu. Nici o vorbă, nene Trebuie De ce? Da, dacă mă iubești, dacă ții la mine acum tăcere Spun pe urmă tot Dați-mi voi, stimabile Nu dumneavoastră veți avea mai multă încredere Față cu în altele locuri Decât onorabilul domn Tipătescu Prefectul cel mai onest Da, cel mai integru. da. Cel mai credincios. Firește! Dați-mi voie să vă spun că toate zbucciumările dumneavoastră sunt numai și numai chestiuni personale. Și când vin niște asemenea persoane ca dumneavoastră. Trebuie să zice și insulte! Bravo! Che este de tarabă onorabilă, dar avem de clopotniță, stimate! Alegătorii vor Alegătorii vor vorbi! Da, vor vorbi! Alegătorii vor vorbi! Alegătorii vor vorbi! Alegătorii da, vor vorbi! Da. vorbi! Alegătorii o vorbi! Alegătorii vorbi! preț dar cu orice preț, colegiul dumneavoastră al doilea trebuie să aleagă pe domnul Agamemnon Dandanache. Se face din aceasta pentru dumneavoastră o înaltă și ultimă chestie de încredere. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ah! nu se poate. Vom lupta contra oricui. Vom lupta contra guvernului. Ah, ai puțin pică răbdare? Dar -ne, da, ne vom lupta contra guvernului. vom lupta contra guvernului. Da, vom lupta contra... Adică nu... Eu nu lupt contra guvernului.